Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af Euro Investor Morgenheder. I dag skal vi høre om, at markederne ser mindre sandsynlighed for tidlige rentenedsættelser. Så skal vi også hurtigt vende finansloven for 2024, som ser ud til at være faldet på plads. Men vi starter med at høre om stigningerne på det amerikanske aktiemarked, som ser ud til at brede sig ud. Du lytter til Euro Investor Morgenheder, og mit navn det er Sigurd Pedersen. Over halvdelen af aktierne i det amerikanske hovedindeks, S&P 500, ligger nu over deres 200-dages glidende gennemsnit. Det skriver Reuters ifølge MarketWire. Og det er en god nyhed, påpeger chefstrateg hos LPL Financials, Adam Turnquist. Det skyldes, at stigningerne i det amerikanske aktiemarked i 2023 ellers har været koncentreret om meget få aktier. Men med den nye udvikling stiger markedet også i bredden. Adam Tørnqvist siger, at bredden er endelig ved at nå niveauer, som er mere på linje med Det Dette er en nøgle for at kunne kalde kurscomebacket for bæredygtigt, siger altså Adam Tørnqvist. Et andet tegn er, at den ligevægte udgave af S&P 500, hvor alle aktierne fylder lige meget, steg med 3,2% i sidste uge. Hvilket var mere end de 2,2%, som hovedindekset gik frem med. Det ligevægtede indeks er dog fortsat kun i plus med 3% i 2023, sammenlignet med 18% for det rene indeks, og det er den største forskel i 25 år. De syv helt store teknologinavne Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla, også kaldet The Magnificent Seven, udgør 28% af SP500 og deres udvikling ligger altså bag den her store forskel på de to indekser. Stærke nøgletal og nogle højeagtige udtalelser fra centralbanker har i sidste uge fået investorerne til at skrue ned for satsningerne på tidlige rentelæmpelser til næste år. Sandsynligheden for, at den Amerikanske centralbank Federal Reserve vil komme med første rentenedsættelse til maj næste år, er nu ifølge handlen med rentefutures faldet til 51 procent fra en top på 86 procent i sidste uge. På samme måde er sandsynligheden for en rentesænkning til april fra ICB faldet til 59 procent fra 87 procent, altså ifølge handlen med rentefutures. Det vil være en fejl at lempe vores pengepolitik for tidligt, sagde Joachim Nagel, der er chef for den tyske undskyld, den tyske Bundesbank og medlem af styrerådet i ECB i sidste uge. Og han fortsatte, for hastet lempelser vil bringe inflationens rettidige tilbagevenden til vores mål på 2% i fare, sagde altså Joachim Nagel. Efter lange forhandlinger hen over weekenden er der, nu blevet, er der nu landet en finanslov for 2024. Det skriver TV2 efter, at finansminister Nikolaj Vammen har bekræftet det over for mediet. Han siger, at vi har landet en finan finanslov efter nogle meget hektiske forhandlingsdage. Jeg er meget glad og tilfreds med det resultat, der ligger, siger altså finansminister Nikolaj Vammen til TV2. Finansloven vil blive præsenteret på et pressemøde i Finansministeriet mandag formiddag. Det er kun enhedslisten, der står uden for aftalen, skriver TV2, og dermed er altså tale om en bred aftale. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne inde på euroinvestor.dk i løbet af dagen. Og du kan selvfølgelig også lytte med på Millionærklubben, som sender som vanligt kl. 9.06.